Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumil din tajitra falandrimet, laudrimet, adurrimet, allahut jellawala itaqun ndas ha salavatatuna salamat chukri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilin shokat dha tajit atajin di, qatruq din din afun tak saibot tajitra falandrimet, qatruq din din afun tak saibot Të dorazor të vazhdojmë sot me lenin Allah të mënduar me një porositi të radhës për porosive të njerëzve të mëdhenj, të njerëzve që me vërtet, të vërtetë lën gjurmë të pashmishme në historinë e njerëzimit me veprat e tyra, me mësimet e tyra, me punët e tyra, me dinën e tyra, e që nisi musliman padyshim kemi shumë nevojë për to. Ësë sikur se e kam përmendur vazhdimisht se përvojat e njerëzve të mirë dhe muslimët e tyra janë shumët nevejshme për njëve. Nga së dhe në Kur'an, Allah Gjallahu Ala nuk e ka mbushur Kur'anin vëtë me regullar dispozita, por përthoj se një pjesë e madhe e Kur'anit është e mbushur me njarje dhe histori të sekaluarës. Kur'an nuk është libër historis që të përmend historin e popëve dhe të mëso për të përmendur, por i përmendat të njarje të zhvillime që njerëzit të marë njësim. Andaj në sulvën e Allahu xhela ualla thot inne fi dalika la ibra ne ka të shpjeguam ka të çopë pa përmendim ka ibret kom sim pruve merrnim sim çfarë kuptimit merrnim sim po nëse Allahu përmend një popull që e ka shkatërruar Zoti xhela ualla merrnim sim pse u shkatëruam merrnim sim pse Allahu xhela ualla i danoi nëse Allahu përmend një popull ose një grup njerëzish që enderaj, e nderoj e shpërblleum këtë botë Dhe përmeni se shpëlejëm botën të tjetër, mërë një mësim pëse Allahu Gjellera i shpëlejë këta njërës. Ande edhe me, njërës të mëdhejnë nga përgëmbertë Allahu të Allah Zogjell, apo sahabët e Muhammedi sërë Allahu alësallem, të marë mësim si ata, e tuon ata, qëfarjet e patën, si e kuptuon ata këtë fejë, si e ishtë në ta me zvete, e shumë gjyra tira që kemi nevoj praktikisht i mësujmë nga historie e këtyre. Dhe nga tërë kjo, <coughs> ne kemi përzidur që të flasim për disa momente të rëndësishme të jetës e tyre. E që ka të bëjmë e vdekin e tyre, ku ata në prak të vdekjes, lënë disa përrosi. Lënë disa mësime të së latë mund tjenë në formulem shumë të shkurta. Dë fjallë, tri fjallë, një fjalli, mirë për në dëmë thënje, jenë shumë të mdha ndërsa do të përcille porosinë Aliu te Radiyallahu anhu që e la në fund të vdekjes së tij. Edhe pse Aliu Radiyallahu është i njohur me porositë e tij. Shumë ka porosi dhe urtësi dhe mençuri që i la Aliu Radiyallahu. Nga se konsiderohet një nga sahabët më të mençur, më të zgjuar, më të urtë që ka lënë porosi më të vërtet nga njëre shumë shkurtë, por shumë thelbësore. Dhe shumë në interesantë për ositë Aliët ërdjalanë hu Shpeshë herë nuk mund është me i dalu për e hadithve të pegamberi sallallahu aleyhi sallam ato. A që janë të njëjshme si kurse me i thonë vetë Muhammedet sallallahu aleyhi sallam Dhe nuk është që dië sa ajo është rritë në prahnin e Muhammedet sallallahu aleyhi sallam Andaj Aliët ërdjalanë hu shmetë vërtet Si kurse edhe sabët e tjerë për dëshim Mirë po, veqërije ti është urësia dhe menqërije ti dhe vendimtarë dhe vrense urtësia e tij me lehen Allah të mëndumir i ka ndihmuar shumë që të marr vendime të duhura. Ky njeri padushim që nga mosha e vogël i dha islamit shumë, i dha muslimanëve shumë dhe kështu varroi deri në fund të jetës së tij. Edheni se Ali urdhia Allahu është ai cili ushtroi në ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ishte i vogël, kur Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi të shpërmbuloj. Apo dhajëse që u vendos në shtratin ti e tij që ti huton te kureshtë mikës nga familja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtë guxëm, nuk ka shlat të shtrihesh në shtratin e vdekës për ta mbrojtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pse i treguari alaihi wasallahu alaihi se nuk do të vritë Ali rdi Allahut, nuk do të nuk do ta kështri për të vrarë. Ese me shpallet Allah të dindë Ese nuk dhe drite Por me gjithat Ishte sakrifiz dhe gudzimi Aliot radiallahu ta ala anë Në kështu vazh vazhdoj Gjëtanë kohës Andaj gudzimi, trimria Urësia dhe maturia Ishin pjesë për bërse jetës Aliot radiallahu ta ala anë Gjëtëri jetës shlo Por me gjithat Jo të gjithve U pëlqevë jetëa Aliot radiallahu anë. Jo të gjithve u pëlqevë menqëria dhe urësia ati Andaj Kujt i pëngon në masumë të diturija djetarve? Kujt i pëngon në masumë të? I njërandve. Kujt i pëngon në masumë të drita? Njerës që jetojnë në ersin. Apo? Njerës që në tërë, si tjallës driten mundot më imbjullësitë, si i pëngon drita. Apo? Andaj, kujt i pëngon në liju masumë të? I pëngon njërandve. I pëngon njerësve të cëtë nuk ishtë ndriquar me djen e fesë, si duhet edhe përse thash, a liur edhe jalanë hu, kaleni për sprova, me dhe vërtejt, fështira, a ju sprova që në kone ti, të ndodhë në disa, disa dhe konflikte me zvetë muslimanve, si pasoj e intrigave, shpifjeve, bartjeve të fjalve të njerëzve të pandersëm, po u përfinë këtë konflikte dhe njerëzve mirë. Por a liur edhe jalanë ndashtë, jalanë gja leola, që edhe këtë sfitet e kaleni, me pajtim, edhe me bashkim mes mirë, po e së muslim Nësë muslimanë me së gjithë palve të konfrontuara Një grupë njetë i një rantësh Nuk e vlerësuan këtë pajtim Për kundrazi Venë të vlerësojnë Alion Radi Allah Anhu Për këtë pajtim që e bëri Për këtë evitim dhe shmange të këti konflikti Ata u organizuan që të vrajnë Duk e Subhanallah Duk e akuzuar Alion Radi Allah Anhu Për dale për feje Për fërë arsua Përshka kësa Alihu, radiallahu anhu, ka mën nga dy pal njerëzë, dy pal në konflikt, ka, ka, ka, ka përdorë mësimin e Koranit. Silën e jo dobura edhe kjo pal dobura. Unë në të besedoni, qëka keni, që kjo problemi, e ka vzjetë problemin. I ka thonë Alihu, radiallahu anhu, kjo grupë, i njohër me emrin khabareq që pegamberi sallallahu alai sallam, e andë dhe pavdek i ka qërtu, duke që në andë dhe gjallë, ka folë për këtë grupë njerëzisht të cilët më dëvërtetë, në pëmën e jashtëmë, në aspekt në jashtëmë të duke shumë dhe vatshëmë, mirë po në mbërëndësin janë ignorantë, nuk kanë dje, nuk i ndjekin mësimet e djesë, nuk i ndjekin djetarët, mësusë, mirë po mundonë me kokën e vetë me kur të fiqë që qëta, jo mërmenja, e kështu fiqë që Ata mërën të drejtën të ja kontestojnë vendimit e alijut, rrëzjallandu këtë thënë, se faktë që ti ke pranu, në gjyku me burra, kjo është një shkelli e Kur'anit. Kjo është një shkelli e Kur'anit. Andaj, ata me këtë, edhe është interessant, njerështë e këtilë, për me bukë gruptë madhë njerëzve, za kunë ishtë përdurë, kjo po e të më dha, po shkelli të Kur'ani, feja Allahutë, tentojnë me emocione, tentojnë me eufori apo me i mashtruar njerëz me dile që s'kan dije, veçanërisht ata që janë të rinj, që nuk kanë përvojë, nuk kanë pjekuri, nuk kanë maturim, ngonë dia, mundojnë sa më tepër njerëz të qsoj kategori me me, me grumbulluaftë. Edhe u bën një grumbull i madh njerëzë, thua që dinin 8000 vjet i kanë bën kontrollit radhiyallahu anhu. Për vallësi uurt, prap aiëste er, uhet çmo muslimanum, ai kishë shtetin dorë, nuk i luftoi deri për dritë e dërgaj i më një abasin, djall një agjes vetë, e dërgaj që të polimizon të me ta, që, të flistë të me ta, të asërante se kjo që këfar po bën një nuk është e drejt, nuk o regull, nuk kod me këm e fen, edhe i polimizoj i më një abasin rëdjallanu, me tri fakte, u arënaj, krejt atë që ka ta mëndënin, gjysë mëse më tepër nga ta u këthujen, apo u këthujen, nga se e pasë e janë mashtru, e pasë e këshin nga bu, por një pjesë në beti këmgullëse në i njërancën e vetë, në dëvimin e vetë, dhe u organizuan, dhe njeri pëjtyne, njeri pëjtyne, një pafat, një shkret, fatketësisht, mori guzimin që e koralihur djelan e fali sabahun, si kurse sot që e falem sabahun, kur doli pëjgjamis, nuk e shku në shtëpinë e ti, Ai e pritën një pritë dhe goditi Di Sahara Aliun Radiyallahu anhu me shpatën. Mori plok tronën dhe si pasoi e këtyre plagëve vdes Aliun Radiyallahu ta'ala anhu. Para se të vdeste, thashë, të rjeta ti ka qenë msim urçi porosi. Mirpo në fund jetë se ti i la dhësa porosit që duam me shkut shumë shkurt dhësa porosit. Fa fillimisht fillimisht Tha, aj që më goditi Aj që më goditi Mos dërmer një masën Dajti diri sa une Të marrë një ullë Nëse mbetem gjallë, une mirë mëte Në që ose vdes Pas ta ju mirë në mëte Par mos unë gutë me marrë vendim Dukë e qinë në gjallë, mos unë hak mirë në dajti javë tëm Dhe tha, ushejën i nga ja që une jam, jam ushjër Dhe jepni me pi nga ja që une kam pi Ushejën i dhe jepni me pi një her apo dorsa ju kthyj djervve te ti Hasanit dhe Huseinit nipave te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u tha mos ma mbshtjellni qefin te shtrajt kuptim te asaj qe un jam tash uthec edon jam baba juaj nga dashuria tash me ma ble qefin në shtrajt, e shtrajt te kvalitative kuste merrod mbshtjelleni qefin te thjesht nga se thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thën mos e ngritni çmimin e qefinit mos mos bëni Shumë shtrajt, nga sa i shpejt tretët Pak ku shkonë dhe e hadhejo Shka të bimë me koni shtrajt që fine Sa ma i thjesht Dhe tha li u ardhjalanhu Kur të me Drejtoni kahvarezat Atere Në ngutuni Nësë jam i mirë Subhanallah tha, nësë jam i mirë Shpejtoni Më shpejtoni mua Të mshira laut Dhe se vapi tia fel Më skofsha i mirë Hekne një bardë kjeqen nga supe të juve Me se bani amë të Qështo thë Aliju Radjallahu ta ala anu dhe Vdeqë kë burri madhë Nga një dorë të rathare fat kecisht Nga një dorë e shkret Vaj halli për atë dorë të kallahu Që mërë guzimin me e godit Aliju në radjallahu ta ala anhu Të nërëvezër nga krejt kjo dua Vëqë ditë ripsime me nëzirë shumë shpejt Të thëmë se Gjithmon Gjithmon vëllaj Kët Më shumë ti dhe më tepër mi dëm i kanë shkaktuar më shumë pe imbranas se pe jashtë. Kan tentuar dhe pe jashtë në mënyra ndryshme, edhe me lalë dhe me lutuk, mirë po kjo është natyrshme, nuk ka asgjë ka më çudit. Por në historinë edhe sa nëse është. Kush më shumë po po po them, po i dëmton muslimanë, Islamin, suaj dëmton kërkosh feja e tij, feja e Allahut atë gjën. Po, Kujtë ku musliman pjashurin shere në masumti? Një një tjetër, të përë. Me zvetër. Shukaj edhe në për vatrat e krizeve të, të somta, masumti, atyat. Kush me kam për vratë masumti? Fatë kecësht. Fatë kecësht. Dali në grupet e ndryshme, me ideologji tërësisht larkë islamit, me ideologji tërësisht larkë fesë Allah Gjellewala, edhe ne mëndë islamit vranë musliman, prejnë musliman. Apo? Nëse e shikon, pë a më shumë ka vëra musliman dhe jo musliman shumë më tepër muslimanë evropianë anë nga ato grupe të devijuara, të grupe ekstreme. Kush po vuron më shumë? Na musliman po vuj. Pëshojmë xherin jo vetë atje ku janë, por edhe më mirë kë levet të largë pëshojmë xherin grupeve të tërë atë. Pse? Ka se janë të prirur nga ignoranca, të prirur nga errësira, jo nga ulemat, nga dietarët, nga xhallarët, morin vendime të mëdha e pastaj edhe vete devoj, edhe vete shkatrojn, por dhe muslimani nuk lejn pa pasuar te xhafa. E kjo nuk es sot sefte, apo sheh, edhe në kur Aliut u thon njerëz para menda, më me i thon Aliut ti nuk din me me me, me punën me Islam. Ti se ke marrësh Islamin mirë. E kush e ka marrësh mirë? Atë pas, marrë pas ka marrësh Islamin mirë apo. Aliu i përqësuar me xhenet, Aliu që tërë jetat i ka qen afër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kush e farkan ose pas ka marrësh Islamin. Apo që sco ka mos te marri mirë. E kush ka musliman fort i fortë i qëndrueshëm, ata që marrin guximin me vrojnë Osmanin, Aliun, e me Boshak, me iskaktu muslimanëve, po ne më të mëdha. Çu ka qenë vërtet mirë në dhuratën. Dhe një ashtë ktill, nuk kanë munguar as në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Niherë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, u ka nda muslimanëve, ni ni Asë nga nga budgeti i shtetë të islami u kanë do njerëzë Qërë të ty të konë që i kaqë, të ty që i kaqë Njoni u qumë komë, paramenëni, subhanë Allah Që ku shkonë guzimi këtëne njerëzëve Mosuqë u ditë, që ka bojnë sëtë Të që që ka bojnë vaktë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Njoni uqu, në gjemot, një ka thonë, që qëfar për tërbije, për pa edukata, o, Muhammed, që që me emën, subhanë Allah, doj drejt, si e të doj drejt? Ka thonë për e ka mështë, oj, hak, mirë për ty, në së doj drejt, e ku shpret me doj drejt? Ata që nëqu kur në emën, të pa drejtsisë, sëse me vidhë, ja, ja, në nëqu në emën të mbrojtës e drejtsisë, me mbrojtë islamin pikujtë nga padrejtia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kjo është absurdit asë, po më i madh vallallajtë e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po mos e praktikofshë unë i stomnë vallallahu po kush ka praktikuar mos kofshë unë i drejtë kush pret me me koni i drejtë omeri ushçecus do njëmeri ku mbajë nishtir o ne rasulullah japom leje ti a i ke kryp tik tik tik tik dy ftyrshë ka thonë bekonso leja ja mos le, le, ja, ja, baksi pun nuk shkon nuk nuk nuk ka as zgjidhja me me me me rrahje me, me nuk zgjidhet kështu problemi ka thon pejgamberi s.a.s. ka s'kan më dal pe illozës ti, ka më dal pe çifti ti, njerëz tir. Ti s'kan më ndihmuar në këto probleme kurr. Niçë të ktil vazhdimisht këme pas në mes të jush, ka pejgamberi në parlament, gjithmonë këme pas si njerëz, Allahu na. Et çka acilsi aty ne? Ka thon pejgamberi s.a.s. yahqiru ahadukum. Dikush për juve e nënçmon Salatë hu, ila salatëhin I do kësët Ja, unësë qëmë të falë, që pas ka bura që po falën Në të kuptim, në spektin kështu mi pa Thush këta Mirë pa, thëtë pejga mërësëm Ja këra unë në Koran E lezojnë Koranen, po se kalën fytin Shë ka, duhet me pejkët ujtë, me ra këtu Ata vëq me guje e kanë Po së kamri drita dhe udhimi i Koranen zemët e t'ju nabët E marë në spekt në jashtëm Ka dali Allah, a ka në shpikim këtu, a ka në shqarim, qëka ka më në lëmat? A kur s'ka pas djetara? A tek sefte për delfeja që du t'u kusht sefte me në shpikusen e da? A këtu pun kur s'ju në kona, musliman për para si pas kanë dita? Ku është dja, ku e në lëmat? Përndaj duhet tëmë që Ali ju ishte viktim, patketsisht, a i ka marrë gjenitin të kalla, a, a i ka shpëtu, Mirë po, një mësëndë madhë në aliju, radiallahu, se njerës të këtilë nuk e mëshirojnë asalion, as othmonin, e lere me dikën të të tërëvën. Ande mos u që ditë sëtë, që farë u bëjnë muslima me? Mos u që ditë. Nëse ata nuk patën rahmat për sahabët e pejgamberi, s.a.sallem, ata nuk patën ftyrë dhe dhe nuk patën turpë që ashabët e pejgamberi, që më të thonë, njini devijun, e që farë ta mëna për dikën për një të jë thati i deviju me i shqitën e tërri farë fjallë që mund të në gjohon a për. A të nëgjohon e të nëgjohon e të nëgjohon e të nëgjohon. Shpëtimi është të e këndrita e dijes, të këndzimi. Shpëtimi është të ndjekja njerëzve dijes, që të të e shpëtimi. Përnda dhe sot, vëprimet e shumëta që fatke e cishë po u faturuar muslimanëve, apo po i pagum në ashtë rajtë, po vim për njerëzve q miratu ato veprime. Asnj dietar mbut, dietar po them. O Gjimirfell, s'ka thon mirin e tubot. Edhe pse pastaj, çata dietar pastaj po vuin për veprimet e njerëzve të pandershëm, po them. Se po hapin dyerin të tërë që pastaj me e keq përdor këtë citat, pa të keqësisht edhe për qëllime të tjera. Dhe Aliu kështu shkoi. Dhe kështu psoi Aliu r'i Allahu Ta'ala nuk. Por në fund tha, shikoj metodën e tij. Nuk ka zgjidhë tash që t'i mëchuaj me lidhën atë. Nuk është një dhe, se këta edhe ma shumë të një të një të një nëni. Po, preferaj që me lonë një heraj. Nësë jëmë gjallë, unë e mirëna me tënë. Qfarë kuptimi? Jo unë e mirëna, në kuptim të asë që e hakë mirëna. Por, kuptim të asë që me bisedume të. Me jashpalë argumentet. Me kallëzut i adinë, qëka je të po? Ese të nërëvezër, ideologjia gabume, ideologjia gabume, nuk luftohet me asgjë më mirë se me ideologji të ndoshë. Apo, nëse kjo është qartë zon këta. Nëse ideologjia ka vumë, sa so më shumë të shtypet, aq më shumë ka bindje se ajo nuk e ka mirë. Jam hak dhe frytë do të marrë para vot. Prandaj ideologjia më smirës po them që është metoda e vetme, ka të rrugë tjera, por më smirë është me ideologji të ndoshë. Apo ignorancë sherohet me dije. Inëranës është rëtë me dhije Sikur se zjarën e fikë uje Edhe inëranës në fikë diturija A në thamë së tukotni Lene mi Pa i ka dashë me dvrajë që tka godit Ska gale Ka përsem plaga Në që ofësaj uzojt Dë në që ofësaj shërët Për mu ke me dashët Që ke më shirë e këti burit madhë Për uzinë e njerëzë Për këndër që a i është e Vikti me durës e të të të të të të të të t Shikoja në këtë zavallë, në këtë cikletë të plakëve, nuk o letë me të goditë me shpatë dikush. Apo, para me që farë dhimbje ka pasë. Edhe në këtë citatë, Apo, edhe në këtë citatë, nuk e harëj. Nuk e harëj modestinë. Isha shumë modest. Ta është njerëzit me marë përshypje. Asë këtë citatë nuk e përfronte të primin, luksin, gjirët e panevajshme. Qëfinin me më mështilë, si me qëfinë tjeshtë, si Mas një dite, a i fillen mu shkinë dhejë. Blehalat të të e këty e gjithë, dhejën e fillen mu, mu dëmtu. Andaj, mos të hargjëni pa nevoja përë. Që ka që përësia, mos të hargjëni pa nevoj. Mos të që një gjëna pa nevoj. A i në qëfin ishte i kujdetë shumë. E si ishte i kujdetë shumë bukë, e si ishte i kujdetë shumë pije, e si ishte i kujdetë shumë përë të tira, për të shumë se shumë atë për e so përë Apo, ose sa so njerë fillojnë edhe Shumë gjëra Jo kësë zvynë, jo kësë duhet, jo këtë smakone Ska buksë so të pejgamberi sasë Nuk ka bërë kështë Ka që një thjesht, më desh Qëka i kanë venduës për veti ka hongër Ka pasë gënë dhja që nështë natyre njëri Si pëlqenë nërman Mi për s'ka thonë një u në sëmë pëlqenë kjo Asha radjelana thot Pejgamberi sasë so Qëka për që i venduësaj E nëse i pëlqen të hante, nëse nuk i pëlqen të hante, më bën edhe të po nuk po më i mohon. Jo kuptes se pëlqen, po nuk kem për të hëngur. Nuk e neçmën të kuroshimin, nuk e përbus të kur begatinë dhe limitin Allahut të gjithë. Prandaj këto mësime të një sotnoi, ta ruajmë limitin, ta vlerësojmë begatinë, të ruajmë nga luksit, nga teprimet e panevojshme, që Allahu të ia bërejë berëqet pas sot asoj çekimi. Vullai nuk kau berëqet i sot. Berëqeti sot nuk kau. Për azë tjetër, veç përshka këte, lakmisë të teprume, zilisë edhe shëllimit në përdërim. Nukësë. Qëtërija ka nuk breqetën. Lakmi, koa balë, unë e mirë mime veçinë. Aj, ma shumë koa pëtër. Si letë të ti në allot, jelë hamle që allotë këllonë. Apo, gjithë mund koa ma shumë. Gjithë mund koa ma shumë. Në mjafto ma, që ka allotë, ka caktu, allotë, allotë, allotë, allotë, allotë, allotë, allotë, all Pasaj lakmija e ti, për shka përzil? Zilin Smush me pasë të kursaj Të një kajnë atin Të një kajnë që kajnë me upë Pëse veqaj me pasë, e pësaj për po ka Po elhamdulillah, a për vjedh? A të din që joj e me vjedh, po, ata ka mar, të vjedhaj Po a të ka marë, të joj e së më ka marë Më kusha ka e pa t'i këta E ka Allah, po, e pa Allah, azugjel Po t'i ha për gjelëzon begatin e Allah ota Për Tuj, që fanë gjelëzi? Për që fanë zili Elhamdre, kushit paska qilësyt Mjafë më zili, mjafë më lakmi, o redje Nuk në kohije, vëllaj, për këto pun Andaj aliu Edhe në këtu në hoste dhe akët për rësi Edhe shikone modesin e skajshme Thanë qofë si e mi mirë Gutu më një tek Seva për Allah të zë gjemi Gutu më Hekum një Hekëm një pëqave, qëtëm një varë Tisha begati që Allah gjende Ora ka më mija për e aty Apo, mos kofë shabur i mirë ose barë një burë të këtë në, në supët e juvë, andaj, të nërëdhe sigur se e kam si këtë e këtë të tjirët, më stënë kësoj punë dhe tënë këtë angajimi, a po, plës osoj viktimë e dorës barbara që ngriti dorën bëjtë e, nësë aliju se shëhet, ra dëshmur, uvra, me abdes, më së në modë sabat, më mirë se gjonë mu, më stënë asaj jetë me kontributë, Tha, mosko fej mirë A përta, Allah o ka me më gjyku mu Aja din që kush e më nga, për mas njëri Une e për juve, ku në bërë po në mira Nësë e më këni për që ku në bërë dhe qëka Por realisht, une nuk Nuk qëtësona diri sa Allah o të me e bërë gjykim në fëndë Andaj të në rëvezer, njerëz mund me të livduh ty A po, por ti, mosu knaq Edhe mosu vet njafta me kme Lavda të njerëzve Mesimtari lafda të njezë I mesin falle i përgzime Nëhamdulillah Që njerë për folin mirë Nuk e lypa i këta Po në që se ndodhë Nëhamdulillah kjo është një përgzim Mirë po Nuk është kja gjukimi përfundimtarë për te Me zonë që tuk për folin mirë Në mesinullin gjenetje E jo, kësë më sëka ka së largë Jo, jo, për gjenet dhej gjukon Allah O zdimna Për gjenet dhej gjukon Allah O nuk dimna And për shkak të vdadotëve të njerëzve. As mos u ndalse punuari për shkak të çoftimeve të njerëzve. Ti vazhdo të punosh. Nëse të çortojnë njerëz, shikojë, nëse kanë mirë, ne paqin po mirë përmirëso. Në paqin po se kanë mirë, po mçortohen për pa nevojë. Ti vazhdo të punosh. Gjasë po nevojës më rëndsi gjykimi përfundimtar Allahu kur gjykon. Njërmuni më gjyku sot, nëse dori mendimin. Sot thoni, "Kerçi ti zban, ti e kësot" ndron ti çka hesapi bosh hero boshi kaq shu histori shumë ka ndod një herë kanë shohur dhe kanë luftuar kanë bën fund kur e kanë paqë jo më ka burri mirkë sa ka pasëm gabuçë ka ndapo ne kanë bën tani njerëz ndrojnë mendime kanë ndërtuar sisteme kanë ndërtue ditë ka pasni kuptim ditë ndrojnë edhe gjykimet e njerëzë ndrojnë sot levdan njerëz rolloj po diçka të, të vogël thot kur harën zakon po gjethë i ke çkon Njerëz droy. Më rëndësishme është gjykimi i Allahut Azza Xjal. Nëse Allahu gjykon për ty se je i mirë, që ky është gjykimi përfundimtar. Ço ta kur kusën rëmë korp, apo? A ka mundsi Allahu më çudi kënd xhenet, për shembull, edhe mos do vjet mund Allahu buri mirë dhe pse si i mirë ti. S'ka gjyku apo te Allahu nuk ka, sikurse në dhunja gjykata themelore gjykon tani ajo apelit jarzan, dhe vetë jo, Allahu skuq këto gjykata. Ai kur gjykon Si andran kërkër -kër gjukim në ti Se është gjukim me dijet, flot E ka përsil komplet Allahu, gjel -le -gjel -le Pandaj, Allah Gjell e gjelalu që e të bënë një njëri Pandaj, Aliu Nuk është mjaftu me gjukimit e njerëzë Po ju pa mdani, pa po më dëni, po më lukë dëni, po Po më thonë zotë i e burë i mirë Unë e halëra hatë së mbona Subhanë Allah Që i ka së i letë më Allah nukon? Allah u kur thotë Të këmë falë, e, tash, jemë rahat Allah u kur më thotë Je i shpë Këndaj, e kam pa po njështë imam Ahmed Rahimullah, imam Ahmed i djetar i mëtë, e kam pa po të ngajtë pe gjami e në gjami, pe desin dërsi. Në balë mo, të e plakë të të lipdije mo, këma balë po të mirat, dhe kur kime ngajtë që të borë? Ka thonë, ka thonë imam Ahmed Rahimullah, ka thonë do të ndalëm kore vendohë si kombën e porë në gjennet. Si të shëvelë gjëtje, tani mo të i bën nga i mo. Ama pa pa që atje, me, me, nol, për veten çatjet, zgjuzoi me Munal. Me ka thonë përpara kompunu, ju më lodh, ju më punu, e jo tani jeta është angazhim. Tani do të kontribut. Po nuk diet me çka Allahu të shpëlbajë më shokata. Me gjithë Allahu të paguon, por nuk diet çfarë veprë bota se bëb që ti e fitosh shumë. Ne dua të them për fund të mdaj, Bareiku, një nga diëtorët e mëdhej Abdullah ibn Bareku. Ka qenë diëtor i madh, ky ulëndruar shumë shumë mira ka bëjë. Me dëvërtej, tjetë ati është embushëme, a ma punë në blajatë mira. Kur ka qenë i shtrim në menë të vdekjes, ka arë një grupë njerë me vizitu. Edhe njëni për ty një përmidhun nga rëtë, kjo kënë djetari hadithet. Nus, nuk o kënë njësi hadithet, djetari hadithet do kënë. Nuk ka ditë shumë hadithet. Fjallët Muhammedis al-salam. Njëni për aty që i ka me vizitu, i ka thonë, Bosa bërë burë, nëse Muhammed e Sasum ka thonë, ja ka cikë një hadith për gajretin. Që kështë e kishë panik? Ka thonë, në falë a bënë me që dëmjere, nër krevet e kishë pas, në shtratë e kishë pas, të të të tërën. E kanë zikë të ka thon, bën, njër, thadit, ka thon, të të tërën në lapë, të dhekë! Ka thonë a bënë edhe njerë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t tha thon dorsta allah për çit hadith më çan xhennet. Ku e diun apo? Muslim me u sa so, sa so, po më me mar po marr. Edhi hadith, një hadith. Ku e di? Dorsta allah për çit mund që po luta me qru, thotë e për sapo të falit. Zdiunë, sa alo s'ka përfunduar procesi kompleta ton. Alo i jet. Alo mund të shumë e fitu, edhe alo mund të më hu allah ndrojt. Prandaj besimtari të rjet në ka fushë të angazhimit. Nuk është periodik. Në rini ose në pleçni ose jo. Sot ka mundsi, sot është gjallë, sot i rret damarin qaf, ai është bamirs. Bën mirë. Nuk e din ai me çfarë se vapi Allah e shpëngat apo. Nuk e din. Andaj gjithmonë munduhet. Gjithmonë mun është i angazhuar. Nëse kjo është porosia e Aliut radhiyallahu taala anhu. Shikoj, kush fai mirë ose mos kofshai mirë. Po ti i miri, andaj juve Allah ju specbëllon. Po du menipi Allahu të të thonë buri mirë. Kur të nıç ather apo. Nëse kjo është aja të besimtarën e çesat fjalë Allahu xhala xalalu të Allahu na mshiron dhe na uzot në rrugën e dhet Allah nai fal mëkatet tona Allah na bof që tërë jetën tonë ta kemi mirësi dhe Allah na mëson që me vërtet tërë jeta jon tjetë larg gjunave mëkate pu më të xhia pu më të liga na mësonot Allah që jeta jon të përfundon me fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah me punë mira dhe Allah na ruajt nga grupet e xhia nga njerëz të lig nga injorantët nga shirëtyna Allahu xhala na ruajt na mbrojt pëtyna فكاش بيظهر فضو صلى الله محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا